Pista 15 Istoria culturii și civilizației șapte roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 146 Concentrarea asupra elementelor esențiale ale scenei, dramatismul narațiunii, simplitatea extrem de expresivă a figurilor, gesturilor și atitudinilor situează aceste bazoreliefuri printre cele mai înalte realizări ale sculpturii medievale germane. Figură pagina 135. Reprezintă o poză. Fațada Domului din Pisa. Secolele 11-12 cu succesiunea de patru ordine suprapuse de galerii, arhitectură romanică tipic ghilimele pisană, închip ghilimele, încheiat figură. Figură, pagina 137. Reprezintă o poză. O capodoperă a arhitecturii romanice, Catedrala din Speyer, în paranteză 1062, închid paranteza. Westwork, fațada dreptunghiulară, surmontată de un fronton transept, trei nave, absidă semicirculară, patru turnuri pe bază pătrată și un turn lanternă plasat pe încrucișarea transeptului cu nava centrală, încheiat figură. Figură, pagina 139. Reprezintă o poză. Grandioasa catedrală din Ferrara, în stil predominant romanic, inițiată în 1135, fața dat din secolul 13. Încheiat figură. Figură, pagina 141. Reprezintă o poză. Portalul principal al domnului din Ferrara. Către 1135. Încheiat figură. Figură, pagina 143. Reprezintă o poză. Bazilica S. Mare. punct Andrea din Vercelli, în paranteză Piemont, închid paranteza, grandioasă arhitectură romanică, în paranteză, cu elemente gotice, închid paranteza. Construită între 1219-1224. Încheiat figură. Figură, pagina 145. Reprezintă o poză. Înmormântarea lui Isus și vizita celor trei marii la mormânt. Miniatură, în paranteză, cumic.1200. Închid paranteza, dintr-o psaltire. Muzeul conde Chantilly. Încheiat figură. Începuturile artei romanice. Lunga perioadă de gestație a primului stil istoric de artă european, stil romanic, a durat aproximativ patru secole. Elementele prefigurate, cum am văzut încă din secolul VII, au continuat să apară din ce în ce mai frecvent până către mijlocul secolului al XI-lea, când se constituie în configurația ordonată a unui ghilimele stil, închid ghilimele. Până în secolul al VIII-lea, orașele episcopale nu aveau aproape niciodată decât o singură biserică, ceea ce pentru populația foarte redusă a orașelor timpului era suficient. Dar o biserică nu însemna o singură clădire, ci un ansamblu de mai multe bazilici, oratorii, baptisterii, fiecare cu destinația sa. Din secolul al VIII-lea, toate aceste locuri de cult izolate încep să fie concentrate într-o construcție vastă. Catedrala carolingiană din Reims avea dimensiunile celei actuale, iar sumar punct german din Auxerre, în paranteză, amplificată în 865 închid paranteza, avea o lungime de aproape 100 metri. De regulă, orașul episcopal avea trei biserici: catedrala, în paranteză, închinată Fecioarei, închid paranteza, baptisteriul, al cărui patron era Sfântul Ioan Botezătorul, și o atria, treia închinată Apostolilor. Marile mănăstiri de asemenea, punct Tâmic.Richie, de pildă, avea trei biserici înălțate în jurul unei curți mari. Concentrarea serviciilor liturgice într-un singur edificiu a avut drept urmare în mulțirea altarelor, dacă în secolul VII numărul acestora nu trecea de patru, în secolul VIII punct Tâmic.Richie avea 12, pentru ca în următorul secol să ajungă uneori chiar la 14. Se adăugau apoi oratoriile și criptele, acestea din urmă construite în mijlocul cimitirelor, precum și în apropierea orașelor sau lângă un drum foarte circulat, adăpostind sarcofagele unei întregi familii aveau peste tot cam aceeași formă și aceleași dimensiuni. Vezi notă 1. Citesc note 1. Construite pe jumătate sub nivelul solului aveau lungimea de 5-6 metri, lărgimea de 3 metri, înălțimea de 3-4 metri și aproape toate fiind acoperite cu același tip de boltă în leagăn. Încheiat 1. Criptele au avut un rol important în dezvoltarea arhitecturii religioase pre-romanice prin transformarea lor în biserici. După ce bolțile erau restaurate și consolidate, deasupra unei cripte se ridica o bazilică. Importante modificări au intervenit și în planul edificiilor. Astfel, apariția celor două abside contrapuse pe axa est-vest a edificiului. În paranteză, un exemplu, Hildesheim, v Aceasta punct, supra, închid, paranteza. Această a doua absidă, în paranteză de origine antică și întâlnită frecvent în perioada carolingiană, dar fără un viitor notabil în arhitectura secolelor următoare, închid, paranteza, va deveni spre sfârșitul secolului nouă ceea ce s-a numit o adevărată ghilimele biserică portic, Închid cu un altar pentru funcțiile liturgice secundare. Apoi adoptarea, în paranteză, și menținerea în continuare, închid paranteza, a tradiției cupolei, în paranteză cupola octogonală pe trompe, este originară din Orient, închid paranteza. Bisericile pre romanice mai vechi și mai importante erau boltite cu una sau mai multe cupole, o deschidere de aproximativ un metru și jumătate în centrul cupolei principale, asigura iluminația interiorului. Boltirea printr-o cupolă era frecventă și la baptisterii, mausolee, oratorii sau capetele palatine, chiar turnurile plasate pe încrucișarea navei cu transeptul puteau avea o asemenea boltitură, ghilmele simplă și solidă, semisferică de piatră sau de cărămidă, care nu crea dificultăți serioase de construcție decât când suprafața de acoperit avea un diametru mare. Închid ghilmele în paranteză j Ubert. Se scrie H U -B R T. Închid paranteza. A treia realizare importantă a arhitecturii preromanice a fost rezolvarea problemei de ambulatoriului și a capelelor radiale. Citesc notă 1. Perioada preromanică în sensul cel mai larg al termenului și care cuprinde secolele 5-10 se subdivide după țări în Merovingiană și Carolingiană în Franța, Barbară, Carolingiană și Otoniană în Germania, Paleocreștină și Lombardă în Italia, Vizigotă și Mozarabă în Spania. Încheiat, notă 1. Intensificarea continuă a pelerinajelor și a cultului relicvelor. A determinat anumite modificări necesare ale planului Bazilicei. Relicvele, fiind păstrate sub pavimentul absidei, accesul la ele era asigurat printr-un foarte îngust coridor subteran, care urma curba interioară a absidei și care, prin alte coridoare subterane axiale, conduceau și la cripta de sub altar, cu relicvele sfântului căruia îi era închinată biserica. Întrucât numărul pelerinilor veniți să se închine la aceste relicve era în continuă creștere, accesul prin îngustele coridoare a devenit cu totul impracticabil. Pe de altă parte, crescând continu și numărul canonicilor și preoților, ținând de respectiva biserică pentru oficierea diferitelor slujbe religioase, erau necesare mai multe altare și capele în interiorul absidei, unde erau acum expuse relicvele. Spațiul vast creat în spatele altarului principal pentru a ușura circulația mulțimii de vizitatori, spațiul din care se deschideau radial mai multe capele, era gilimele de ambulatoriul, închid ghilimele. Elementul arhitectural apărut în secolul 7, destinat unei nebănuite dezvoltări și unui prestigiu artistic grandios, în sine însuși este turnul clopotniță. Turnul clopotului este o invenție occidentală, vezi notă 1. Citesc notă 1. Nu se poate stabili cu certitudine dacă originea acestui tip de construcție este legată de turnurile romane din sistemul de fortificații militare și nici dacă derivă sau nu din acele edificii izolate, din vârful cărora un clopot chema populația la o adunare sau dădea alarma în cazul unui incendiu sau al unui atac dușman. Încheiat notă 1 în țările creștine din răsărit în locul clopotului se folosea Simandra, în paranteză Toaca, închid paranteza. Cele mai vechi turnuri clopotnice din Imperiul Bizantin nu sunt anterioare anului 1100, în paranteză deci datează după primele contacte cu cruciații din Apus, închid paranteza. Nici unul dintre turnurile circulare din Ravenna, vezi notă 2, nu este anterior secolului al optulea. lea Citesc notă 2. Sâma punct Apolinare Nuovo, Sâma punct Apolinare in clase, Sâma punct Giovanni Battista, Sâma punct Agata Maggiore. Încheiat notă 2. Primul text care menționează construcția în Italia unei clopotnițe datează din același secol. Vezi notă 3. Citesc notă 3 text în care se menționează construcția clopotniței Bazilicei Pietro din Roma, în timpul papei Ștefan al II-lea, în paranteză 752-757. Închid paranteza. Pasajul este în Liber Pontificalis, sursa cea mai importantă pentru istoria papalității. În paranteză, lucrarea acoperinde lista papilor începând din secolul al II-lea, iar începând din secolul IV și biografiile tuturor papilor până la Ștefan al V-lea, în paranteză 890 închid paranteza, ulterior lucrarea a fost completată cu biografiile celorlalți papi până în 1464, închid paranteza, încheiat notă 3. În Franța însă, asemenea turnuri se construiau mai mult, Vezi notă 4. Citesc notă 4. Construcții atestate arheologic de pildă la Fontanel, înainte de 735, sau clopotnița ridicată deasupra încrucișării transeptului cu nava bisericii Sâmare Tâmic. Denis, terminată în 755, în paranteză conform Jumare Punct obert. se scrie AUB RT, închid paranteza, încheiat notă 4. În paranteză, dând ca chiar că... Ghilimele, obiceiul de a plasa clopote într-un turn special, exista în Galia încă din secolul 5, Închid ghilimele, închid paranteza. Turnurile clopotnițelor construite pe plan pătrat poligonal sau circular, vezi, notă 5, erau în raporturi diferite cu bisericile cărora le erau afectate, vezi, notă 6. Citesc notă 5. Ultimul tip, amintind turnurile cilindrice irlandeze, a căror formă este repetată de turnurile multor catedrale germane, în paranteză din Mainz, Worms, Trier, Maria, Lach, Freckenhorst, Hildesheim, etc., închid paranteza, încheiat notă 5. Citesc notă 6. Construite la o mică distanță de biserică legate de absidă prin galerii înguste, în paranteză, ca în cazul celor două clopotnițe care figurează în planul abației din Sâmare Tâmic. gal) închid paranteza, ridicate pe intersecția navei cu transeptul lipite lateral de corpul clădirii, la mijlocul navei, în dreapta sau în stânga absidei, ori încorporate în edificiu și dominând fațada, central, lateral sau încadrându o între două turnuri. Clopotnița, construită pe intersecția navei cu transeptul, a cunoscut o impunătoare dezvoltare în Normandia. În alte regiuni a fost înlocuită cu ghilimele Fleșa, închid ghilimele, săgeata în șarpantă protejată de un acoperiș de plumb. Încheiat notă 6. Fațada, încadrată cu două turnuri, a dat bisericii romane un aspect maestuos. Soluția aceasta a apăruse în Franța în secolul IX, în paranteză, de exemplu, la puncte Martin din Otun. Se scrie autună, închid paranteza, și în nici o altă țară nu va duce la realizări atât de splendide. Clopotnițele aveau și rostul de a semnala de la mari distanțe locul unde se afla biserica, iar înălțimea lor cât mai mare traducea și ambiția mănăstirii sau a orașului respectiv de a-și arăta bogăția și puterea. Clopotnițele, lipite de fațada vestică sau construite deasupra acesteia, aveau la origine și până către 1200 și un scop militar defensiv, drept care, în aceste cazuri, erau prevăzute și cu creneluri, metereze și orificii de tragere, în paranteze, mărtriere. Închid paranteza. La început o biserică avea un singur clopot, dar încă din secolul 8 numărul lor a crescut. Închid paranteza. În 834, Biserica Mântuitorului din Mans avea 12 clopote distribuite în mai multe turnuri. Închid paranteza. Când fondurile lipseau pentru construcția unui turn, clopotele erau suspendate în nișele unui zid ca o crastă ridicată, deasupra fața de vestice a bisericii, în paranteză, sau a locului de încrucișare a navei cu transeptul, închid paranteza. Acest tip simplu de clopotniță, numită în limba italiană, ghilimele, campanile a vela, închid ghilimele, fiindcă aduce întru cutva cu vela unei corăbii, se întâlnește frecvent la edificiile romanice mai modeste, îndeosebi în Italia și Spania. Edificiile mari în piatră foloseau un mod anumit de așezare a elementelor de zidărie, un anumit apareiaj, mai ales la fațade, alternând gresia roșie cu pietrele de culoare albă, în formă de pană care intrau în compunerea unei bolte sau a unui arc, în paranteză ghilimele bolțare, închid ghilimele, închid paranteza. La început, acesta era aproape singurul mod de a introduce o oarecare variație, măcar de culoare, în aspectul monoton al fațadelor. În interior, șarpanta, scheletul de lemn al plafonului susținând acoperișul, tinde din ce în ce mai des să fie înlocuită cu bolta zidită din piatră, o tehnică cunoscută în Galia la bazilicele de dimensiuni mici încă din secolul V. Spre deosebire de Italia, unde constructorii împiedicați mult timp să și procure marmura din regiunile dominate de barbari, despuiau monumentele antice. Galia dispunea de numeroase cariere de marmură, în paranteză, mai ales în Achitania, închid paranteza, și încă din epoca gală romană. Atelierele cioplitorilor locali exportau în toată Galia, în paranteză și probabil chiar până la Constantinopol, capiteluri, coloane, lintouri, sarcofage și altare sculptate de marmură. Ceea ce vestigiile bisericilor anterioare a anului 1000 nu mai pot să arate azi este faptul că ele erau mai sumptuoase decât bisericile romanice din secolele 11 XI și 12. Suprafețele bolților și ale pereților erau acoperite cu fresce și mozaicuri. Numeroase coloane aveau capiteluri sculptate în marmură, ornamentația obiectelor liturgice, relicvariile, crucile, deasupra intrării în cor, coroanele suspendate în fața altarului. Sfeșnicele și candelabrele erau piese admirabile de orfevrerie lucrate în aur, argint, ornate cu filigran, emailuri, perle și pietre prețioase. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Aceasta, ghilimele, pentru că în perioada de decădere a comerțului care a imobilizat capitalurile și când puterea centrală interzicea episcopilor și abatilor să achiziționeze noi terenuri, aceștia nu își puteau întrebuința într-un mod mai inteligent surplusul veniturilor decât folosindu-l pentru decorarea edificiilor lor sacre. Închid ghilimele în paranteză jumare punct ubert. Închid paranteza. Ceea ce era și o formă de investiție, căci la nevoie obiectele din metale prețioase puteau fi topite și transformate în monedă curentă. Încheiat notă 1 Dar, spre sfârșitul secolului al X-lea, numeroasele războaie și invazii ale normanzilor și ungurilor au avut drept urmare dispariția meșteșugului sculpturii în marmură de capiteluri și sarcofage. De asemenea, s-a renunțat aproape cu totul la tehnicile preacostisitoare, mozaic, orfevrerie, martelată, sculpturi în lemn acoperite cu argint sau aur. În schimb, acum, și tocmai din cauza acestei lipse de materiale prețioase, va lua un mare avânt odată cu începuturile perioadei romanice, sculptura în piatră. În perioada carolingiană, sculptura în piatră nu era prețuită. Asemenea lucrări nici măcar nu erau menționate în texte. Piatra nu intra în decorația monumentală. În locul ei erau preferate materiale de substituție, ca teracota și mai ales stucul. În schimb, sculptura carolingiană de mici dimensiuni și, în primul rând, cea din Fildeș este cu totul remarcabilă ca factură, sentiment comunicat și compoziției. Ghilmele. Nu este vorba de o incapacitate a sculptorilor epocii de a trata figura. Priceperea pe care o arată în această privință numeroasele fildeșuri de o mare frumusețe dovedește indiscutabil contrarul. Dar, în Occident, nu se trezise încă gustul pentru sculptura monumentală în piatră. Închid ghilimele. Explică punct. Fosilon. Se scrie fouocăilul ONU. Ori tocmai aceste fildeșuri, ghilimele, preced uneori și poate chiar pregătesc anumite experiențe decisive ale sculpturii monumentale din epoca romanică, închid ghilimele. În rest, ornamentația interioară înregistrează realizări care nu pot decât să trezească marele regret că acestea ne-au parvenit într-un... Număr extrem de mic și cu prea puține excepții, într-o stare de gravă mutilare sau deteriorare, asemenea vestigii, precum și textele timpului, în paranteză sau cele ale secolelor imediat următoare, închid paranteza, atestă splendoarea acestei ornamentații. Astfel, pavimentele de marmură foloseau tehnici diferite, cunoscute și din vilele romane. gilmele, asamblării de mici cuburi în diverse culori, în paranteză, ceea ce romanii numeau opus teselatum, închid paranteza, sau incrustații de plăci de marmură de dimensiuni variabile, în paranteză marmorum sectile, închid paranteza, sau chiar mici fragmente de pietre dure, ca serpentina sau porfira, în paranteză opus alexandrinum, închid paranteza, care dădea iluzia unui somptuos covor oriental, ca în oratoriul din Germini, închid ghilumele, în paranteză, idem, închid paranteza. În secolul IX se pare că se ajunsese ca toate bisericile să fie pictate, reprezentând personaje sacre și narând episoade biblice, sau din viețile sfinților, picturile urmăreau să îi instruiască să îi edifice pe credincioși, dar totodată și să decoreze biserica. Informațiile pe care le comunică Grégoire de Tours, vezi, notă 1, atestă bogăția de subiecte, de teme, de idei a acestor picturi, subiecte și teme infinit mai numeroase și mai variate decât în miniaturile manuscriselor, unde acestea trebuiau să fie mai sobre și să rămână întotdeauna în strânsă legătură cu textul pe care îl ilustrau și îl explicau. Vezi, notă 2. Citesc notă 1. Conform istoria Francorum, 2 roman 17, 2 roman 29, 31, 5 roman 32, 7 roman 22. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Volta criptei funerare din Reims era acoperită cu un mozaic, iar pereții erau în întregime pictați. Pe pereții laterali, picturile aveau o înălțime de 2 metri. În cripta Sâmare.Germen din Oxer... Trei fresce foloseau numai patru culori, în paranteză, ocru, roșu și galben, alb și verde-gris, închid paranteza, dar într-o perfectă armonie coloristică, încheiat notă 2. În general, în aceste picturi, înalții prelați nu sunt reprezentați într-o atitudine eratică și stereotipă, ca în icoanele bizantine, ci într-o poziție firească, ținând o carte în mână sau conversând și gesticulând cu o perfectă naturalețe în atitudini și mișcări. De adăugat că în claustre și în refectorii erau și picturi cu subiecte profane, de asemenea în sălile unora din edificiile imperiale sau princiare erau reprezentate scene profane, alegorii, etc. Din nefericire toate aceste picturi au dispărut. Și alte forme de artă ornamentală contribuiau la fastul bisericilor. În primul rând, vitraliile. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Iar în perioada carolingiană, ghilimele, atelierele din Galia exportau produse de sticlă pictată sau gravată la mari depărtări, ajungând să facă concurență și marilor ateliere din Orient. În secolul VII, acești vitri factores din Galia erau atât de reputați încât se apela la ei, în paranteză, după cum atestă și un text al lui Beda, nămic.nămic.o video drimba, închid paranteza, pentru a decora vitraliile bisericilor și mănăstirilor din Anglia. Închid ghilimele în paranteză jumare.ubert. Închid paranteza încheiat notă 3. Pictura pe sticlă era practicată încă din epoca merovingiană, documentată fiind apoi și pentru secolele VIII-X, când bucățile de sticlă compunând vitralul erau prinse în rețele de lemn, precum și de plumb metal, folosit încă de la sfârșitul secolului al VIII-lea, în bisericile mari ca la punct riche compunând desene asemănătoare celor de la cartru din secolul 12. Vezi notă 1. Citesc note 1. Cel mai vechi vitraliu, cunoscut în paranteză secolele 8-9, închid paranteza, al relicvarului din seriile Meziere, compune o cruce deasupra brațelor căreia două flori cu câte trei petale sunt stilizări ale unui candelabru cu trei brațe, dedesubt literele cu sens evanghelic alfa și omega. Închiat notă 1 Figură pagina 147 Reprezintă o poză Timpanul portalului principal al Bisericii Abației din Moisac Se scrie Moïsus Acă, Începutul secolului 12. Încheiat figură Figură pagina 148 Reprezintă o poză Vitralul relicvarului din Seville Meziere Cel mai vechi exemplu cunoscut de vitralul Secolul 9. Încheiat figură Figură pagina 149 Reprezintă o poză Stilul portalului Bisericii Romanice punct trofime din Arle, în paranteză câmic.1170, închid paranteza, amintește monumentele antichității clasice. Încheiat figură. Figură, pagina 151, reprezintă o poză. Fațada Domului din Modena, fondat în 1099, consacrat în 1184, o capodoperă de arhitectură în stil romanic, clasic și sobru. Încheiat figură. Figură pagina 153. Reprezintă o poză. Creația lui Adam și, în paranteză jos, închid paranteza, Regele David, secolul XII. Portalul de Las Platerias, Catedrala din Santiago. Încheiat figură. Perioada romanică. Arhitectura. Problema originii și a datei când au apărut cele din monumente romanice, vezi notă 2, precum și a regiunii în care stilul romanic s-a constituit definitiv și de unde apoi a iradiat rămâne un domeniu al conjecturilor și controverselor. Citesc notă 2. Termenul ghilimele romanic, închid ghilimele, propus în 1824 de arheologul francez Arsiz de Cumont, se scrie... Pentru a indica arta secolelor XI și 12, sugera analogia cu procesul de formare a limbilor romanice aplicat domeniului artei, ținând să sublinieze reinserarea arhitecturii acestor secole în tradiția romană. Era într-adevăr un omagiu adus tradițiilor clasice, în paranteză recuperate în timpul epocii carolingiene, închid paranteza, dar depășind spațiul Imperiului Roman, întrucât realizările stilului romanic se extindă din Scandinavia până în Dalmația și din Anglia până în Transilvania, Spania și Italia, încheiat notă 2. Cert este că romanicul își derivă elementele din arhitectura carolingiană-otoniană, în paranteză, care se inspirase mult din cea romană, închid paranteza, însumând cum se va vedea mai jos și elemente bizantine, musulmane și de artă barbară, în paranteză, în special în repertoriul ornamental, închid paranteza. Important și definitoriu este însă faptul că toate aceste elemente eterogene au fost asimilate și relaborate într-o viziune unitară și organică, ale cărei izvoare stilistice sunt în esență romane, căci în tot timpul Evului Mediu admirația pentru operele de artă, alături de cele filozofice, literare sau de știință ale antichității a fost constantă. În privința datei constituirii unei arhitecturi ghilimele romanice, închid ghilimele propriu zise, se acceptă în general de către istoricii de artă perioada, în paranteză grosomodo, închid paranteza, ultimelor două decenii ale secolului al X-lea și a primei jumătăți a secolului următor, iar ca regiune de origine, tezele propuse sunt în principal trei. Centrul Franței în paranteză, Burgundia, Normandia, închid paranteza, dar și Provența, unde arhitectura romană căpătase o individualitate mai bine definită. Lombardia, zona învecinată cu regiunea de deplină afirmare a arhitecturii otoniene, unde zidarii aveau încă din antichitate reputația de foarte iscusiți constructori și unde arhitecții vor folosi sistematic arcaturile oarbe și lesenele, vezi notă 1, ca element constant de sobră decorație exterioară a edificiilor, așa numitele, gilmele benzi lombarde, închid gilmele) în paranteză, numite azi lesene, închid paranteza, aplicate mai întâi absidei, apoi pereților laterali și în fine fațadei. Și Catalonia, unde, ghilimele, prima artă romanică, închid ghilimele, vezi notă 2, este caracterizată de o mare simplitate a formelor, precum și de faptul că. Majoritatea soluțiilor constructive adoptate au fost preluate din arhitectura carolingiană. Vezi notă 3. Citesc notă 1. Pilaștrii plați și înguști, fără bază sau capitel, legați de arce semicirculare și pe jumătate îngropați în zid. Încheiat notă 1. Citesc notă 2, denumire dată de istoricul de autoritate al artei catalane, puig întâi cada falh, se scrie că ad d al pentru a evita termenii vagi de ghilimele pre-romanic, închid ghilimele, sau de ghilimele proto-romanic, închid ghilimele, încheiat notă 2.